Négy nép, nép, aztán egy elem, a jelössznek a nyolcát, a bívák A bívák Kimondja, hogy a bíróságot általában három tanú tanácsadjának el, kívül nem az embernek Kimondja, azt hogy mindig ülögött a, a másodfortú eljárásban bűncselek. Belágítja a legfelsőbb bíróságot a fölébe. living in the water. Köszönöm, Már korábban az egy darabokatámasra most ilyen módon, ilyen dolgozni mert hogy az adikaságpolgálatás Magyarországon a lefelsődíjóság főválatók és megyei gémuság, a helyi díjóságot gyakorolják, a törvénynek hatálló tehát It is for me by that. A materialális értelme nem megkülönböztetésnek azt jelenti, hogy van benne a bírói, a jövőnek a kettő változatában, az állami tevékenyként, melyek során a bírói áttönt, Mindenki szerencsés, óvárjuk a szerencsét. És, tócsán a It would the every És a különböző bíróságot. Így van az életkület, nagyon különböző a van, melyik a technikát. Ezt kivétel találkozott, hogy a könyvítés találkozott a kivétel, való, az, a társadalmi bíróság, a társadalmi Igazó, hogy sok a technológiai gyakorlatilag megtűntek Egyértelműen bármi idősága megtűnt előbb a munkai döntővibottságot, a a munkákat és el. a következett a dolgozó és a tagja, Egyértelműen társadalom kvázi a szabályi készítési hatóság mert a szabályi készítési hatóság elékezéséhez jogségből is elvinálhat, csak a társadalom készítéssel elvinálása, szabályi készítési hatóság. a társadalom mit vitát a mitál, Formai. és valami ide sorulja az államúgyadatási tervek nagyon tevékenységét, amikor jobb vitát vigilált el Mert úgy első ezről és csak büntető ügyben az Európán elnök bíróság elnöket, az ügyet 5 tagú tanács elé utalhatja, elefekteben két büntető bíró és három különböző, más állami funkciók és függelmeségi És a bíró nem csak kifejező függelmeséhez, de kifejező Más tetszmennel a A bíró befelé is az a saját munkákat, a a saját függelmeséhez a saját a különböző az arra a, el, a, tölt, de vízol, a Most ennek a a événből, a, essehebb, a működésre, a a külső a R ezt hivatott elősítve is azt, hogy nem bát, és volna, és a pármelyek is és a jövő kérdéseket a hogy ennyi az most megkültelik az, az igazsági új azokra megmondták azokra megmondták egységét amelyik jogosunk egy -egy volt, nem volt is, a kultatatától egy-egy jogelősre felejtett hű felúzikálatás hogy jó kapott az a rögzítőszága, a hogy a tennél, mi látkozik, a rögzítőszága, a rögzítőszága, a tennél, a rögzítőszága, a a Bom Egyel, a főnbekben, fő fő amit fő, fő, fő, fő. fő. mondani, ezt, vagy került a vagy a leszási Nem tételünk a harmadik indek a vagy katonai bíróság járt el és a botott határól úgyhogy az üdvésben üdvésben, az üdvésben, a másik eset, amikor a legfelső bíróság változik, hogy járni, amikor a legfelső bíróság elvésben, mások okról folyamatban lépő ügyekból a legfelső bíróság kapcsolatban. jelnek öt kollégiumi ügyükről, műtető, polgárius, gazdasági, munkaügyi és azzal. Feltékelhetetően, 6. kisebb közigazodási kollégiumi ügyükről. van egy elnök, és van öt elnök aki akik egyenlően is, de nem tudsz van egy kétszakú elvesszakú tanács Van a kollégium, ahová tartozik egy egyet kollégiumban, azon egy üszak, van a kollégium üszakában foglalkoztatott vírán Van a tanács elvesszük érdekeznek mert olyan szó, amely adott kollégiumból a tanács elvesszük Egyébként a legfelsőbb híróságot úgy van a erre, a tervek helytesebb, a kakcsolék úgy lehetőt majd neki van a tanácszeretők, kívánk, sima kívánk és bíró. Kiválják, elköltöntés, bíróságos számára, kötelező, magyar szülőknek a törvénykelni. A teljes ülés alkohol. Ez a gyopodás, és a témát a tűnjó. Ezek van még a kollégiumi tanácselnek érdekelben a táborat, és vannak a kollégiumi a táborató. És az egyedi idegelem. Minden a megyei bíróság jelenti a bírósági rendszerre Hála elnök elfejtenedből, egyből a kettőről, három Tanács elnök önkigrától, és Tipikus, hogy két kollégium van <hül> és a nagyó és folygáló minden a, öt van. a megyei bíróság kiként helyezte el, a katonai bíróság csak a kutatási ügyekben a Öt katonai bíróság van, egyébként fölépve is, az, hogy illusági fiskáról, és a fogalmatokról, ünökökök az át, rendesen sem a a és végség mindegyikorban várják, a külségesi esetben úgyusára, teress, iva, lesz, benne, is egy a világíztesség. Valamire egy nagyon szereset a külségesen. Ki van, mikor tételben leszel benne, a bírói út Tehát milyen kutak, 3. és 5, 5. Kibázzuk, nem de nem a valaki, azért mondom ennek a négy tudják, de nem a négy, az hanem egy több ügyes programok feladni. Tehát út, így is felettem, de milyen ügyekben támogatja a működtel? Bündetői, ügy, mert ez és többenkezeti raksági vitával akarul ügy. Ez egy a következőt, mint rúztabályok által, mert határol az elemekben állatomazgatási a útben, most menikten who oly Taványban törvény a neve nyolcán ezen egy kérdény, utó hány a ezen van két. itt lévő távol, van. és a úrja mellett forró két funkcionáló ügyését néhány korgál külön keresetimkintás hírókkal elvonáltozó kormányi különbözőként a kormányi kérdését állhat a különbözőként és ez a képeslését, kormány között úgy azon az, az igazságú, bizitérű, a formánkig vezetője az, az Hozzáad, mert a valvános szövegés. Toltálkozom, a helyik a kormányi keresztül a hogy a 22 kormányi a kormányi keresztül a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 But it has ya no A mi célunk a különböző a kultúrák közötti kapcsolatok erősítése. Ez a a a kultúrák Ez a kultúrák közötti a kultúrák поставba Gelen-ved. 70 évén egyesővénik a viszlák 1.2.5 év és 5 évre vá развит. gaz az 801.9 évén egyesővén áktaláknási hagyítás interes a fényfélezi tud ezzel ez? Saját az 50 Öntiglatogatás, állatiglatogatás, azt a kívéti feladatot, az a kívéti, a szódó kívéti feladatot. 1989-es, 2-es, 3-as, vagy 4 3-as, 4-es, az, hogy a két számára az van, kapcsolatban, a üvegelés kapcsolatban, a bátor tevékenységével kapcsolatban, a, a az alzmársán vagy, a tervezettségek helyre a szükség, hogy keresett a bíróságon, a működés a kormány, a, biotákon, a, a, sátában, a Ez azon a, a feladatom, egyébként a kérdésével az a feladása. Képesztése a feladása, a a feladása. A feladása a feladása. a feladása meg. Na. Egyébként támogyan, Márkis egy rendszállt funkcióval, harmadikus tügyészség, három négy bevédettség irányra, Kettő, csak mindezőnk bevédettségnek védett, csak Why don't you ask me that wrong with Oh. Uh -huh.